Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia Vertenza Varsil, dopo la manifestazione dei lavoratori in piazza Unità Trieste la vigilia di Natale, oggi il tavolo territoriale tra aziende e sindacati. Continua un momento positivo per l'edilizia anche in regione, la CGL però si interroga su quando verranno mancare gli incentivi statali. Blitz dei carabinieri di tutela del lavoro in nuove imprese edili a Gorizia, contestate 12 violazioni in materia di sicurezza sui cantieri. Con un programma di 139 milioni la regione ha approvato il piano di investimenti triennali di promozione. Turismo FVG. In un periodo dell'anno dove non mancano le occasioni per brindare, sono giorni di massimo impegno per le associazioni degli alcolisti anonimi. Cinema Monamuri in crescita gli spettatori che hanno già raggiunto i livelli di presenze del pre-pandemia. Pallavolo nella d uomini T-Net i Prata sconfitta al quinto set in casa dal Porto Viro. In a due donne questa sera la CDA Tra Massons ospita Lignano, le venete d e l a l t a f r a t e Alle 12.31 minuti ancora un cordiale buongiorno da Maria Spezia、e、Armando Mucchino a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. c o r s a contro il tempo per il rinnovo del contratto di solidarietà in Varzila. Il tavolo territoriale dell'azienda con i sindacati che oggi ha fatto registrare alcuni passi in avanti. Ci aggiorna in diretta da studio Andrea Saule. Sì, ore decisive in Varzila, almeno per il futuro più prossimo. La trattativa tra aziende e sindacati per il prolungamento del contratto di solidarietà per i 300 dipendenti in esubero si è chiusa poco fa. La prima riunione, una riunione che ha visto come hanno detto i sindacati stessi, passi in avanti. I sindacati chiedevano. La proroga di sei mesi dell'ammortizzatore. Il gruppo finlandese prima di Natale ne aveva proposti un po' a sorpresa tre, ma i margini c'erano e l'accordo si farà almeno su questo aspetto, a patto però che venga ridotto il trattamento economico. In questo caso,、eh, sia il governo che la regione convocheranno già per la giornata di domani o al massimo per quella di venerdì un nuovo tavolo. Rimane ovviamente il nodo per la reindustrializzazione visti i tempi e i pochi posti che i Garantirebbe invece L'azienda i i n s e d m prossimi mesi. e Energia nei prossimi sette n Ansaldo t o di a l finlandese è sembrata aperturista sull'accordo, come abbiamo detto. o q u e l l Per, il tre, per la proroga di tre mesi del contratto di solidarietà, anche per evitare la procedura di licenziamento collettivo che nell'immediato sarebbe un costo maggiore tra stipendi rimanenti, TFR e penali. Il piano ansaldo è ancora poco chiaro, specie dopo l'inatteso passo indietro di Mitsubishi. Il programma prevedrebbe la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, ma anche un livello occupazionale che, da prime stime, anche a pieno regime, nel 2 0 2 9 2030 sarebbe di meno di metà della forza lavoro attuale, che consta appunto in circa 300 operai. Ringraziamo Andrea Saule per averci、e、aggiornato in diretta e proseguiamo con le altre notizie del nostro giornale. Questa mattina a Trieste, nella sede della CGL, si è fatto il punto sullo stato di salute della filiera delle costruzioni e del comparto del legno arredo tradizionale, I punti di forza del manifatturiero in regione. Confermato il momento positivo per l'edilizia, nell'attesa però di capire quali sviluppi ci saranno con il termine degli incentivi fiscali. Settore delle costruzioni è ancora in positivo nel 2023 in Friuli Venezia Giulia, grazie soprattutto a bonus facciate e superbonus, ma sul futuro pesano le incognite legate alla fine degli incentivi e a un PNRR destinato a essere un'opportunità ma non per tutti. In Regione sono quasi 500 le nuove imprese rispetto al 2020 e 4 0 0 0 i nuovi addetti, superbonus e risorse del PNRR hanno consentito oltre 12 0 0 0 interventi, per più di 2 miliardi di euro di investimenti. L'altra faccia della medaglia sono stati però effetti distorsivi e speculativi, come l'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione e la carenza di manodopera. Massimiliano Marega, segretario Fille ACGL Trieste. Noi abbiamo alcuni dati a livello nazionale, che riguardano naturalmente anche la nostra regione, che nei prossimi 5-7 anni prevedono la fuoriuscita di lavoratori attraverso naturalmente le questioni relative ai pensionamenti di circa il 40%-50% del, della mano d'opera.、Ecco, da questo punto di vista, la ricerca del personale anche qualificato diventa complicata rispetto ad un settore che ha un scarso appeal. Rispetto alla manodopera autoctona. Noi siamo a favore di una proroga limitata. Ulteriori criticità riguardano poi i temi della salute e della sicurezza, e della legalità e della tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto di quelli più fragili. In un settore dove a Trieste si raggiunge il 60 di lavoratori stranieri. Ma le incertezze derivano soprattutto dalla fine dei bonus e da un PNRR di cui potrebbero beneficiare prevalentemente imprese più strutturate rispetto a quelle prevalenti sul territorio di Trieste. Solo per dare una risoluzione sostanzialmente a quelle imprese che sono esposte e per dare una risoluzione soprattutto ai cittadini. Superato naturalmente i l super bonus, il tema però che si pone è quello di quali sono gli investimenti strutturali e di come si vuole gestire diciamo, tutta la questione relativa al comparto delle costruzioni nei prossimi anni per il r a g i u n g m e n t o Raggiungimento anche degli obiettivi che sono previsti a livello europeo. Trieste, l a r a z a n i TGR, Friuli, Venezia, Giulia. A Udine è stato siglato un accordo tra il Comune e la Regione per il reperimento di nuovi spazi per le attività regionali. d o p la firma a udine dell'accordo di programma tra Comune e Regione è stata individuata a l'aria nell'ex Casermo Soppo dove verrà collocato l'OPR, l'organismo pagatore regionale del Friuli Venezia Giulia. Un accordo di programma che prevede la concessione da parte della Regione di un finanziamento di 3,5 milioni di euro per il completamento. d e La ristrutturazione dell'ex Casermo Soppo, mentre il Comune si impegna a concedere entro fine 2025 per una durata non inferiore a 25 anni gratuitamente spazi arredati per circa 1.500 metri quadrati. Ma non è tutto, sono in corso incontri tra i due enti per scambi di altri immobili, come l'area dell'ex Macello, l'ex Prefettura di Udine e l'ex Questura. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli, Venezia Giulia. La cronaca continua l'attività di controllo dei carabinieri del nucleo spettorato del lavoro di Gorizia e del nucleo operativo del gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro di Venezia nel settore edile per la prevenzione dello sfruttamento del lavoro e del sommerso, oltre alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state controllate nove aziende di settore, individuando 18 lavoratori, di cui uno impiegato in modo irregolare, con contratto di apprendistato privo dei requisiti previsti dalla normativa vigente e riqualificato come lavoratore subordinato, oltre a sei lavoratori di nazionalità kosovara privi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Italia. Sono state sospese 8 attività di impresa, contestando 12 violazioni in materia di sicurezza e erogando complessivamente sanzioni per 150.000 euro. In particolare, poi nel comune di Gorizia, in due cantieri edili, sono state controllate 9 imprese e sono state riscontrate violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, relative alla presenza di aperture nel vuoto prive di difesa per impedire la caduta dall'alto, il deposito di materiali di risulta nelle impalcature, la presenza di impalcature non a norma. La viabilità di cantiere compromessa dalla presenza di materiali sporgenti e pericolosi. Poi, impianti elettrici non a norma la mancata redazione dei documenti obbligatori di cantiere. Nei confronti di otto ditte è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e contestate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro. Sono stati inoltre deferiti in stato di libertà otto datori di lavoro e contestate ammende per oltre 80.000 euro. Fin Cantieri ha finalizzato l'acquisizione la, del 100% di Remazer Engineering da Advanced Technology Group, annunciata lo scorso primo dicembre. Lo si legge in una nota della società, in cui viene indicato che il perfezionamento dell'operazione è atteso entro il primo trimestre del 2024. L'acquisizione, precisa il gruppo, si inserisce nell'ambito del progetto di rafforzamento strategico nei settori della subacquea e dell'energia marina. Alle 12.38、e、siamo alla pagina del tempo, cielo coperto solo dalla regione. Le temperature registrate alle 11. Trieste 11 gradi, Gorizia 10, Prodone Udine 9 gradi e 5 decimi. Forne di sopra 5 gradi e mezzo, Tolmezzo 5, Piancavallo 1 g r a d o Tarvisio 0 gradi, s a p p a d a meno 5 decimi. Sul Montezon Colan 5 gradi e 5 decimi e su Lussari 5 gradi, l i g n a n o 9 gradi e grado 10. Le Previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Su p i e n o r e Costa c'è in prevalenza coperto per ristagno di umidità nei bassi strati con probabili foschie. Sulla zona montana c'è lo poco nuvoloso con nubi nei fondi valle prealpini, ma con tempo migliore nei settori alpini più interni e in quota sopra l'inversione. Lo zero termico in serata raggiungerà i 3.500 metri. Non solo Nevesci, ma tutto quello che la montagna d'inverno offre ai turisti nelle vacanze a forni di sopra. Sta andando bene, è partita come sempre a rilento perché il Natale preferiscono farlo a casa, però già dal 26-27, quindi a queste giornate qui, il pienone c'è. Quante sono le strutture ricettive e di ristorazione qui a Forni? Ma Contiamo quasi un 20-25 punti fra ristoro e strutture ricettive, fra gli alberghi classici, l'albergo diffuso e il campeggio, le case per ferie, quindi c'è una varietà che può soddisfare tutti. Il profilo del turista medio in questo periodo e poi per tutto il periodo invernale qui a Forni di Sopra qual è? Sono in questo periodo per lo più famiglie che provengono dal Friuli, dal vicino Veneto, dalla Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana. Poi diciamo che dopo le vacanze natalizie、eh, la parte del Leone lo fanno i gruppi, gruppi dell'Est, gruppi scolastici e ritornano le famiglie nei weekend. Ha、ah, detto che è tutto pieno qui in, in questo periodo a Forni di Sopra, quindi siete soddisfatti? La mancanza di neve non sembra aver s c o r a g g i a t o la voglia dei turisti di venire in montagna anche qui a Forni di Sopra? No, sembra di no, perché Forni di Sopra non è solo sci, quindi ha un'alternativa di offerta molto importante. Quello che è l'attività extra sci data dalla, dalla possibilità di frequentare il centro sportivo con la piscina, col centro benessere, il nuovissimo palaghiaccio, le attività con guide naturalistiche, guide alpine, le stesse m a e s t r i di sci che fanno le fiacolate c、eh, alla sera, quindi. C'è un'attività varia. Forni di sopra, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il periodo festivo natalizio è tra i più difficili per chi ha problemi con l'alcol, che si trova circondato dai numerosi brindisi di tradizione per celebrare le varie ricorrenze. Per questo le associazioni a supporto, come quella di Alcolisti Anonimi, intensificano l'attività proprio in questi giorni. Con l'arrivo delle feste, insieme alle decorazioni e alle luci natalizie, Trieste si è riempita anche di volantini degli alcolisti anonimi con l'invito a uscire dalla trappola, con il numero verde e gli indirizzi delle tre sedi presenti in città. Siamo entrati in quella storica, da 35 anni attiva, i n p e n d i c e Scoglietto. Sono un centinaio gli alcolisti, hanno dai 25 agli 80 anni, che frequentano i tre gruppi dove tutti i giorni della settimana si tengono le riunioni. Più si frequenta, e più si allontana il rischio Di avere ricadute non è una battaglia, la nostra ci spiegano. Noi siamo persone che si sono arrese all'alcol. L'alcolismo è una malattia cronica mortale. Ma non tutti quelli che bevono sono alcolisti, esistono infatti i bevitori sociali cosiddetti. E allora, cos'è che fa la differenza? È l'ossessione, ci spiegano, e l'incapacità di resistere. Perché gli alcolisti sono anonimi? Per due motivi. Da un lato, interno, per garantire una certa democrazia. All'interno dei gruppi, per cui ognuno perde il proprio cognome, il proprio status sociale quando è all'interno di una riunione si è tutti uguali di fronte alla volontà di migliorare, di guarire da questa malattia, ma c'è anche una motivazione sociale: fare parte di alcolisti anonimi e quindi denunciare alla società di aver avuto un problema con l'alcol e di averlo tuttora è u n Uno stigma ancora molto forte. In realtà si tratta di un errore che si fa, perché queste sono persone che stanno combattendo veramente tutti i giorni per migliorarsi e seguire degli step che ormai dal 1935 vengono praticati in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti d'America dove è nato questo metodo, e che si sono rivelati assolutamente efficaci. Molte più persone avrebbero bisogno di frequentare questi gruppi, ma perché non lo fanno? Ci dicono: tu sei l'ultimo a capire di avere un problema, non te ne rendi proprio conto, sei in un vicolo cieco, una trappola, e allora è importante ascoltare i familiari, le persone accanto, che ci fanno notare che invece c'è qualcosa che non va. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Trieste risulta ottava nella classifica delle dieci città, città italiane più ricche che è stata redatta d a Union Camera, il servizio della, della collega Raffaella Cosentino della redazione di Roma. Come è distribuita la ricchezza nel nostro paese? Milano, secondo i dati dell'istituto Tagliacarne Union Camere, continua ad essere la provincia più ricca d'Italia, con un reddito pro capite di quasi 3 3 mila euro, seguita da Bolzano, Monza, Brianza, Bologna, Parma, Genova, Reggio Emilia, Trieste, Modena, Torino. In fondo alla classifica, invece, troviamo Elna, la città più povera d'Italia, con poco più di 13.000 euro di reddito a persona, seguita da Agrigento. Caserta, Foggia, Benevento, Crotone, Reggio Calabria, Vibo v a l e n c i a Frosinone, Caltanissetta. Insomma permane il divario nord-sud, ma le distanze, almeno negli ultimi quattro anni, sembrano ridursi, con qualche interessante novità. A guidare la classifica della crescita è la Basilicata, più 12,3%, seguita da Puglia e Sardegna, più 10,4%. Le regioni meno performanti si trovano a sorpresa al centro-nord: la Valle d'Aosta, appena più 3,5%, la Toscana, solo più 5,6%, le Marche più 6,8%, a fronte di una media nazionale dell'8,2%. Anche Veneto, Umbria e Molise hanno un reddito più ridotto Mentre l'Abruzzo riesce a superare la soglia media. Quindi、eh, questi aspetti pongono degli、eh, elementi e degli interrogativi su nuove politiche di riequilibrio territoriale e nuove politiche per lo sviluppo del benessere. Con l'approvazione del piano di investimenti triennale di promo turismo FVG, la Regione continua a sostenere la crescita e lo sviluppo del turismo sul territorio. Forte del traguardo record atteso per il 2023 a fronte di 10 milioni di presenze turistiche attese, il cronoprogramma ha un valore di 139 milioni di euro da destinare allo sviluppo dei poli montani e al potenziamento dell'offerta turistica regionale. A riferirlo è l'assessore regionale alle attività produttive al turismo, Sergio Emidiobini, che sottolinea come il piano possa già contare su una copertura pressoché completa. Oltre 131 milioni di euro sono già stati finalizzati grazie ai piani di montagna del 2019 2021, oltre alle risorse destinate nell'ultima legislatura per gli investimenti di promoturismo FVG, all'ultimo stanziamento di 21 milioni di euro in tre anni garantito con la legge di stabilità appena licenziata. Una parte considerevole del piano, aggiunto l'assessore, dedicata allo sviluppo dei poli montani, che può contare su risorse pari a oltre 82 milioni di euro, così suddivise. 15 milioni per il polo di Ravascletto-Zoncolan, 21 per Tarvisio, 7 milioni per Sela Nevea, 9 per il polo di Forni di Sopra e Sauris, 10 per Piancavallo, 18 milioni per s a p a d e e Fornia Voltri. Un altro capitolo importante, ha precisato Bini, riguarda le terme di grado che possono contare su un investimento di circa 28 milioni di euro. I lavori di riqualificazione del complesso termale sono già avviati e nel 2024 proseguiranno con il secondo lotto. Che riguarderà il secondo piano dello stabile esistente. La giornata di ieri, in cui i cinema sono stati presi d'assalto, conferma la tendenza della ripresa delle sale che stanno già totalizzando presenze superiori a quelle pre-pandemia. Si torna in sala ed era ora. Lunghe code ai cinema del viale 20 settembre a Trieste, maratona non stop di spettatori, fin dal mattino anche a Udine. Il 26 dicembre si sa, è la giornata perfetta per godersi il cinema, ma il trend va avanti da tutto l'anno. Al visionario, da 100.000 spettatori in epoca pre-Covid ai 130.000 di quest'anno. E dire che siamo appena usciti dal maxi-sciopero degli attori di Hollywood. Thomas Bertacche, coordinatore centro espressioni cinematografiche. Lo stop delle produzioni americane. Si sentirà ancora per probabilmente la prossima, i prossimi sei mesi,、eh, però noi abbiamo, insomma, abbiamo una buona quota di mercato di nuovo sul cinema italiano,、e、abbiamo dei buoni film di qualità. Poi, comunque, indipendentemente dal film, e questa è la cosa più importante: si vede che la gente ha voglia di tornare in sala e ha voglia di vedere un film insieme a qualcun altro. La voglia di socialità, di condivisione vince anche di fronte alle TV sempre più performanti, alle piattaforme in streaming che offrono tantissimo, troppo spesso persino film appena usciti al cinema. Su questo la politica dovrebbe intervenire. q u s e s i parte politica、si、è convinta che sia un male, sono tutti che promettono che faranno una legge, però ancora non si fa nulla. Neanche i minimi tre mesi, che è quella che è la richiesta degli esercenti di, di finestra fra l'uscita in sala e l'uscita in piattaforma, per ora è, siamo tutti d'accordo, ma non lo facciamo. Vincente la scelta di proporre sul grande schermo il film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Funzionano sempre di più,、eh, il pubblico giovane, e qui è un merito delle piattaforme probabilmente, è sempre più abituato a vedersi i film in lingua originale con, con i sottotitoli. Noi... Trieste, Anavitaliani, TGR, Friuli, Venezia Giulia. 60 scuole per un centinaio di classi con quasi 3.000 alunni alla scoperta della vita contadina a Chiese Cocelle. 15 guide professionalmente formate e una ventina di collaboratori fissi per i laboratori e gli incontri. Oltre 30 grandi eventi organizzati da gennaio a dicembre, tra feste della tradizione, convegni, mostre, concerti e approfondimenti, frutto di un'attività di ricerca e divulgazione vivacissima. Sono solo alcuni dei numeri che sintetizzano quest'anno l'ecomuseo Il Cavalier di Chiese c o c e l l a Fagagagagna. Da segnalare convegni sul latte d'asino e sull'allevamento fra tradizione e modernità, oltre al recupero dell'antico gelseto di San Giovanni in colle, i concerti in mezzo alla natura, la festa d e l l a t r e b b i a t u r a e della zucca e ancora la mostra interattiva su Pinocchio, l'allestimento dedicato alle donne del latte, quello sullo scultore cinquecentesco Pila Corte con l'esposizione di una delle sue opere, la statua di s a n t a p o l i n a r e costruita nei secoli a f a g a g n a dalla famiglia Asquini. Alle dodici e quarantanove, un servizio di pallavolo: nella Due Donne, questa sera, la cd Almasson ospita l i g n a n o le venete dell'Alfa Frate. Nella Due Uomini, Tinet Prata, sconfitta invece al quinto set in casa, d a l Porto Viro. Se fosse stata una partita di calcio, sarebbe finita in parità o ai rigori. Due ore e venti di gioco, un tie-break durato 26 minuti, un equilibrio che non voleva saperne di rompersi, tenendo col fiato sospeso i 1700 spettatori record del palasport di Pordenone. Alla fine vince la Delta Porto Viro, come era avvenuto esattamente un anno fa sul campo dei Rodigini. Nel primo set gli ospiti acquisiscono un minimo vantaggio, nella seconda parte dopo una via fasi alterne, chiudendo sul 25 a 19. Il secondo parziale vede il momento migliore dei gialloblù incontenibili, il punteggio dice tutto, 25 a 15. L'inizio del terzo parziale è confortante per la panchina del Prata, 13 a 9, ma non dura: Porto Viro rientra, sorpassa, poi c'è il ritorno dei padroni di casa e l'emozionante punto a punto. Un paio di battute sbagliate, un'azione murata e il set va al Porto Viro ai vantaggi. 26 a 24. La musica cambia nuovamente nel quarto parziale quando la squadra di Boninfante riesce a trovare punti preziosi a muro. Un paio di lunghezze di margine che nel finale di s e t a aumentano ancora: 25 a 20. Si va al tie-break. Il successo sembra vicino al cambio di campo 8 a 5, ma il ritorno del Porto Viro rimette tutto in gioco. La partita si decide punto a punto. Prata ha tre match point, uno dei quali definito al video check, ma arriva sempre la parità. Poi la situazione si ribalta e il muro su Lucconi, miglior marcatore del Prata con 20 punti, chiude il match, sul 19 a 17 per i Rodigini. La Tinet conserva il secondo posto grazie al punto conquistato, ma viene agganciata da Cuneo e avvicinata da Ravenna e Siena. Sabato trasferta a Reggio Emilia. Paolo Roncoletta, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parteciperanno Gran Maestri da tutta Italia, Serbia, Croazia, Austria e Slovenia alla sesta edizione del torneo internazionale di scacchi in calendario a Trieste, da oggi fino a venerdì, allo Star Hotel Savoia. Il torneo prevede cinque turni di gioco a fronte di una cadenza di 90 minuti ed è diviso in due categorie. Tra le caratteristiche della manifestazione, l'applicazione delle normative anti-cheating, disposte dalla Federazione Italiana Discipline Elettroniche, per il controllo e il ritiro all'entrata in sala anche al pubblico di qualsiasi dispositivo elettronico, tra cui lo smartphone, che potrebbe permettere al giocatore di ricevere suggerimenti da software scacchistici sulla mossa decisiva da compiere in una determinata posizione durante una partita. Un numero interamente dedicato alle donne, quello della rivista p o r d e n o n e s e 20 per la fine del 2023. Il periodico quadrimestrale propone una serie di storie al femminile dell'atleta paralimpica Giada Rossi, alla s o m m e l i e r Maria Teresa Gasparet, della scrittrice Federica Manzon, all'avvocato Morena Cristofari. Come scritto nell'editoriale la direttrice Giada Centazzo, questo numero è stato pensato molto prima dei recenti e drammatici fatti di cronaca che hanno scosso il nostro Paese、e del conseguente movimento Opinione che è stato rinvigorito. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. L'ensemble triestino Canto Libero si esiberà in omaggio alle musiche di Battisti e Mogola a Trieste, a Politeama Rossetti alle 21. La vocalista africana Ginger Brews è la protagonista di un Gospel Night che si t e r r à nella chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo Moruzzo alle 20.30.、E、a ingresso libero il programma、eh, con classici della musica Gospel e Spiritual oltre a tradizionali motivi natalizi. L'orchestra d'Archi Blanc si esibirà nel concerto Blanc di Neff in un repertorio che spazia da brani classici a brani moderni ispirati al Natale a Porcia nella chiesa di Sant'Antonio alle 20.30.、E、Proiezione in lingua regionale con sottotitolo in italiano per il primo appuntamento dedicato. La trilogia dei colori del regista polacco Krzysztof Kielowski, con la programmazione del film Blu, già vincitore dei primi tre premi alla mostra del cinema di Venezia 1993. Sullo schermo Un viaggio interiore. In... c u Il i senso della libertà della protagonista è quello di sentirsi emotivamente libera dal mondo per reagire alla perdita della sua famiglia. A Trieste, al Teatro dei f a b r i alle 18.30 e alle 20.30. Lo spettacolo di burattini e narrazione Cappuccetto Rosso della Compagnia La Prisogna in programma a Cima Sappada nella Sala Congressi alle 20.30. Ed era questa la nostra ultima notizia. Ha collaborato in redazione Cristina p o l s e l l i per la parte tecnica Walter Vidoni e Bruno m o n t a v e c c h i Da Maria Spezia e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.